مولانا عبدالعکل صاحب دست قرآن دا بیان دا دی موضوع دا رسومات باطلہ تا پسو گندی کی با پچیس نو دوزار ست کی شعر دی دا ملاوی دو پتیاس ساتی اشاہ دی توید سنت کے سات اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد لازان از دی چوک جانگیرار اور سوادی پروکائلٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم وغير محلل صايده وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهديه ولا القلال وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْقَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْقَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا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 یو دیار لسم سرد دے پس د سور فتح او پا ترتیب دا سورتنو کی پینزم نمبر سرد دے ربط او تڑون دا سور مائدے دا سور نسا سرام ہر کلا چمخ کی پا سور نسا رد دشر کے اعتقادی اوشو نوپس سور مائده کی رد دشر کے فیالی ذکر کری دو دې وجنا دوال سورتو متصل او یوزے ذکر کری داقی دی اسلام و دا عمل اسلام دویم ربط او تلون دادے اصلاح العقیدہ بعد اصلاح المعاشرہ سورہ نساء کې د معاشره اصلاح او شوا نو پدې سورې کې اصلاح الطعام بعد اصلاح المعاشرہ خوراكنا جکم انسان کوي دا غیر اصلاح په باره کې احکام یا دریم دارے چ مخکی اغا تنظیم ذکر شو نو بدی صورت کې هغه مسئله ذکر کړي چې رقم د پارا تنظیم جوړیږي داود سورۃ او سورۃ کې سلور مسئلې ذکر کړي تحریماۃ اللہ تحریماۃ العباد نذور اللہ او نزور العباد تحریمات اللہ ما ندا اللہ چکم سی حرام کری دی آغی تا حرام اوائے تحریمات العباد دا مطلب دی باز سی زنا انسانانو پزان بان پخپل حرام کری دی الله او تا حرام ندیوی لی نو آغی تا تاسم حرام موائے نظور الله نیازات الله نظر نیاز د الله په نوم باندې او نظور العباد پرې د انسانانو د مخلوقات په نوم نظر نیاز مو ور کوي تقسیم دا د دا صورت داسورت لس حصے اوله حساب پنځم آیات پورې اوپدی کی دغه سنور مسلې ذکر کې تحریمات ول لا تحریمات العباد نظور الله نظور العباد دیمه هیسا هغه ولسم آیات پوري اوپدی کی امور مصلحه دا سه کارونه ذکر کې چې مبلغ او دا الله دین ته بلون کے انسان دا غصر پاغا بللو کې امداد کی امور مصلحا ممدل المبلغ درم حصات ار نلسم آیات پوری او پا دے کی مثال دا حق خل کو خیچ چا وادم آتا کڑیوا نلسم آیات پوری سلورم حساش پگشتم آیات پوریلا چوبیس چوبیس نمبر آیات شپگشتم آیات او پا دے کی مثال دہا غ خلق و بیانے چاوی دا اللہ حکمونو کی سستیا کڑیوا مثال المتقاسلین فی سبیل الله د الله په حکمونو کی آگوی سستی کڑیوا اتم حکم آغا ترشپک شپیتم آیات پوری ری پینزم حکم سلویختم آیات پوری ری آزا پینزم حکم چی نمبر آیات پوری پدی کې جزا او ظالم د ظالم ذکر کئی شپگم حکم پنزوستم نمبر آیات پوری او پدې کې ات تسلي لنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ته تسلي دي کرکاي او اهل كتاب او قبائه او بد صفاتنا وم حكم اغا ات پن زوستم آیات پورې او ازجر از للمؤمنين علام ولات الكفار مؤمنان ترټن را زورن را چکم کافر سره سرد دوستانه کئی اغوی تا میلان کئی اتم حکم شپک شپیتم آیاد پوری پدیگی از زجرو لیل علماء ایسو هر علماء تا زورن دا رٹن دا چچا دا حق نرو گردانی کڑی دا دا یہود ملگرتی آئی دا نہم حکم تروہ او او ایام آیات پورې 77 او پدی کی ترغیب فی تبلیغ مسله خلق او تورث وئی د الله دین خلق او تبیان کین نو ترغیب فی تبلیغ او تشجيع مسله بیان کې پدی کی رچایې رم کوئی او لسمه اخرې حساب دې کې بیا هغه سلور مسائل ذکر کئ کمی چې په اوله حسه کې ذکر کړو تحریمات الله تحریمات العباد چې اول او آخر د صورت یو شی د صورت امتیازی مسالې دغه مسائل ارباع دي او بل امتیازی مسائل چې بل صورت کې نشته نو د عیسی علیه الصلوات والسلام نتا پوس دې یو خصوصیو او دغه جواب بل امتیازې مثلا د صورت هغه واقعا د ادم عليه السلام د زامن و دا او د قابیل او حابیل چاغه بل صورت کې نشته نو په دې صورت کې دا څلور مسلې مقصودی ذکر کړي په صورت کې زمنګ اساتذې کرام خصوصا شیخ ولی اللہ کابلگرامی و هو کا, کا اسمه ولی اللہ زید مجدو ہو حغز کرکی رد دا اشراکو فیلیو بی تفصیل باغوی ذکر کاؤ چونکہ دا درسم دا سے ریچے اس خپ تسلیوے نو دا وضاحت دا پارا اغر اسمنا باطلا چھ پا مسلمان لپکاری چھ دا غین زان بچکی ندارې تاسګه راکاو کو شاء الله تعالی بالتفصیل په اول کې ترغیب مؤمنان او تا الله رب العزت فرمای یا ایه اللذینا امنو اوفو بالعقود اے ایمانوالو تاسو پروالیو کې په واډو باندې قُحِلَّت لَكُم بَهِيمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ رواضی استاسو ده پارا اغاڈ دنگر د چار پایانو إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ مَگَرَ آغَاجِ لُسْتَلِشِ پَتَاسُ بَانْدِي غَيْرَ مُحِلِّ اسْقَيْدِي وَانْتُمْ حُرُمْ مشیتاسو حلال غنونکو د دغکار پداسه حال کې جتا سو احرام کړي ان الله یحکم ما یرید یقینا الله پاک فیصله کوي دا هغه سوچ وي غواړي کەی هغه سوچي الله ارادوږي یا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شائر الله اوفو بالعقود الله په غټو پرواله کوي عقود جمدا عقد دا عقد ولې کې عربي کې غټه تا دلته څه مطلب دی يومان دارا دا. اوفو بالعقود اوفو بهود الله اللاتي اخذ بهاليمان على على عباده فيما احله له لهم پروال اوکی دا په پا وعدو بانی اغا وعدی اخذا بی هل ایمانا علا عبادی ہی چی پاغی بانی قسم او لوز دخپلو بندگانو نا کم سی زنی حلال کړي اغا حلال اگنی کم سی زنی حرام کړي اغا حرام اگنی ابن عباس رضی اللہ تعالی قولے دویم یا ایوہ اللذین آمنو اوفو بالعقود ایوہ بالعقود اے ایمان والو تاسو پورہ والیو کې پاغه بانی ان احل عہود اللاتی اخذہ اللہ تعالی علی اهل الكتاب اوہود نہ مراد عہود نہ مراد اغه وادی دی چې اللہ تورات انجیل کې داهلی کتابو هغه ستوې چې د نبی علی سلام تصدیق بکوي دا قول د ابن جوریج دی درې مانا یا ای او الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو تاسو پروالو کې په اده په ټو باندې ان ها اوهودل جاهلیه دا دا هغه دور کې ولوس شویو پنه کو کارون شویو نبی اسلام فرمایل تر څو پرې چدي دغه لوس ساتلې زم پاګه کې دنه زمم اغلوس ساتم چې کارونو کو پکارونو کتا دره مهوللا د ذکر کړګړي سلورمقولل اوفو بلو هوود معلو هودو قول الحسن حن ټول وا چې کمې کوي هغه پور کوي پم اوفو بلو قوې علو قودلتتی یا تعقد دهنناسو با نه هم چې کمم چا سر د بیا او شره اوکړ ده یو غټه اووتړلی ش دا شې خرڅکو داې واغستو نک اووشه نو اوفو بلو قوې بیا پهغیبانې پ رووالی و نظر دیو کو قسم دیو خوڑو ابن زید قول لیدا دامانی امام ماوردی ذکر کردی علامہ بغوی ذکر کردی قال الزجاج ہی اوکدو او العہودی واسلو من عقد شیب غیر ایم تا دینا مراد کلک وعدی دی کلکی ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایوہ اللذینا آمنو اوفو بالعقود بالعقود اے ایمان والے تاسو پروالو کې عہد الایمان او القران او هغه وعده دې ایمان او القران باندې ایمان باندې پروالو کې قران باندې پروالو کوي مختصری تفسیر بغوی 213 صفه اول جلد کې ذکر کوي کمې غټي چې الله رب العزت سره دې د دا بندګۍ داوا کړي لوس پره کا شے اللہ او کم کومشي چې الله حلال کړی دی هغه حلال وګڼا او کومشي چې الله حرام کړی دی نو هغه حرام وګڼا یو انسان دې هغه د الله رب العزت محارم هغه حلال ګني او خپل طرف نه ځان نس سي زنه حرام کړی دی س جایس کړی دی چې شریعت د هغه سه حکم نه دی ورکړي ندا انسان اختره پشرک فعلی کې او کله کله دا انسان د پاره د توای سبب وګرځي اگر تبای اسبابو کې اشرا کو فعلیو کې چې الله رب العزت نئی حلال کړي انسانانو د ځان نه حلال اوغني یا الله رب العزت دا اید حرام والی سر ذکر نه کړي انسان د ځان نه حرام کړي نو کوم غوټه چې الله رب العزت سره د بندګۍ تړلې وا کم وعدد اللہ را سره کړی وا نو پاغیتا پوروال اونکو حقا اشراک فعلیا رسمون ای باطلا صدا سیدی چاگت سره تعلق ساتی صدا سیدی چاگت مکان سره تعلق ساتی زمانے سر چکم تعلق ساتی نو زمانہ خویلے کی یو کم متصل غیر قاروزات د سکند شروع کیو تر دهورو احقابو پوری زمانا داستوی لکی گی دا دوت تیرشوی زندگی او وخ آخری جز او دراتلون کی اولن جز پدی کچکم دا گڑی ترک کی داستن کم آواز کوي او دا یو آن سیال لے پزے ادری گی نو دا گی بیا دغه زمانی حالی دهسط شوې د سره ون کې آسه حالی زمانوي نو زمانه چې بعضې کلونه دي بیا بعض کلون... بیا کلونه تقسیم شي په میاشتو بیا می میاش شي تقسیم شي په هو بیا هفتې تقسیمی ږې په ورو اوورې تقسیم شي په ګینټو ګټې تقسیمی کې بیا په میټو باندې په پاونو باندې او پاونا تقسیمی گی پا منٹو نو بانی منٹو نا پا سکندو نو باندی عربی پا لحاظ سرا سکند تا سانیوی لیکی گی منت دا دقیقوی لیکی گی پاو تا ربعوی لیکی گی گینٹی تا ساوی او سہر تا فجر وی لیکی گی صبح وی لیکی گی نمی ورست نسب و نهار وی د سہ وخت زوحه وی لیکيږي غرمه تا نصف النهار وی لیکيږي ماس بخيم تا ظہر وی لیکيږي داسې عصر او مغرب او عشا او سل اول د ليل او سل سه ثاني او سل سه رابع بیا هفتی وی اسبوعات او ته لیکيږي میاشت شهور وی لیکيږي کډون ته سنوات وی لیکيږي کله چې جمع شغين احقاب جوړ شي دهر جوړ شي نو بعضې بذات رسوممات داسدي چاغ زمانه کې د میاشتته سرهط لغ ساتی بعضې داسیې چغ د اوورو تعلق سی بعضې داسېری چ هغه د خاص وخت سرهته تعلق سااتی په میاشتو کې اسلامی میاشتته چې شروع کې کې د سنه شروع ک محرم محرم کمه میاشتته چې کله لوی اختر میاشت تې ر شي پهد پسې چې کمه میاشتو ته سوی محرم میاشتولی کې زی قیدہ ذل حجہ حج اوشی حجان را واپسی پدی پسی چکم میاشت اگې ته محرم میا شوی محرم کې خلکو سبیدات شروع کړی یوه خداره چې د محرم لسرز اول چې د انتهايي سپیری غنی او دا دوه هغه شیان او میشنو چې مسلمانانو کې منن سبا دا عام شوی دی نو وای د محرم اول لسی شپی او رضی دا سپیری دی زنانوی دا جڑینده و رضی شپی دی او پا دی که حسن حسین سر ظلم شوی دی دو دا دا شیگان پلیتی دا که حسن او حسین سر ظلم شوی دی اول خو آغا صحاباو کرده ندی دا چا لاس لازن شوی دی حقیقت اللہ تا پتا دا تاریخ خودتاریک دی تیار دا پا دی بانی زمان استاز محترم محمد حسین نیلوی نور الله مرقده کتاب لیکل مظلوم کربلا خسته کتاب دے حقیقت بیان کړی و چې ظلم چا کړو بهر حال کچره د ظلم تذکیره وي نو ابو بکر صدیق سره ظلم نو شوهه عمر رضی الله تعالی په پمبوس کې پنیزه باندې نو والي عثمان غنی رضی الله تعالی باندې او ب باندې کړی په کور کې گرفتار کړو د قرآن د پاسه نو شهید شهید کړي علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ملجم د سحر موس کې باندې نه و خدا شیگان صرف حسین او د حسن دا غیر تفضل او د غرواری لپاره چې کمیاش کې هغه شهیدان شي هغه شهید نو دا غیر قدر او عزت دی حتی رسوله چې مسلمانو کې دا, دا،, مسلمان دا غیر تاثیر دن شوي دي کمیاش کم کې عمر وفات شوه او رضی اللہ تعالی عنہ دا غیر ول بیا تعظیم نک تو عثمان غنی د شهادت اوله تذکرانه کې نو در ملس راز وش پوکي د شيغانو داروي يوچ په دې کې هغهي جاړي وېدا جړينده ور از شپي دي مسلمانانو په دا اور از شپوکي خپوي ودونه پکې نه کې وېدا سپيري دي دار سم ده د الله د دين مخالفت ده او ف بالوقود احلت لكم بهيمه الانعام الله سره چې کوم لوس کړي نو هغه غريباني پوروالیو کا دويم رسم پدې میاش کې چکې تب هل حبوب غونګړي پخې لسم و حرام باندې چولې پخې کی یو ښا بل ښا تقسیمېږي دانا روا دي وېدا د خټکنو رزي دي نو خټ غونګړي پګي خټکې اغه خلګو لورکې وزکه حسين رضی الله تعالی دې لوګې نشیل شهو بل دارې دې کې روجني سي اپدې نو نیت باندې انني سي اې شیعانو سره موافقت دی او دا غوی سره د خپګان سبب دی نبی علیه السلام چې کلم ودینی تلاړې يهوديان وروځي نیولې لسمه د محرم نبی علیه السلام ته پوسو کوي اره موسی السلام په دی ورځه الله د دریاب د ډوبېدون بچ کړو د فرعون نه اخلاص کړو په ښا نبی علیه السلام او فرمایل چې موسی علیه السلام نحنو احقو منکم بموسا موسیٰ علیہ السلام منگ تستاسو ندیر نزدیره زما رو رو نزوم رو جنیسم خودا یهودیانو مخالفت بداوی یا با نهمو لسمو نسم یا با لسمو یا لسمو صحابو تے حکمو کو چی دوی صرف لسمو رو جنیسی تاسو برا دوی معفقت نکوی دوی خلاف کوی نهمو لسمو یا لسم یا لسمو لسم د ادو لسمو دا رو نو مسلمانان لپکار دی چی د شیگانو دا معفقت نزان ب لیکن نبی علیہ السلام چه سنگ داغا یهودیانم مخالفت کرو سلورم دا محرم په میاش کې و آدم تکاحل کئی سترگی نتو رئی مسلمانم وئی یرا دار جڑا و رضی شپی دی سترگی پاکی نتو رئی آدید پاری سروایتو نو جلکلی سنیانم چه چا پا کې که سترگی تو رکلی نغبرندی گی دا بکی گی دا بکی گی دا یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود دا لافہ کوم پورا والیو کہ نبی علیہ السلام دا نه حرام کړي چې په دې میاشتو کې बाप د یو راځو کې واستره کې نه توره د نبی علیہ السلام چې کوم عادت عام بستم هغه ته ګوره د خصوصیت نشته دا رنگ تجدید القبور په دې محرم کې د لارشي قبرونه تازه کړي واغه ماخه تلریږي وب پیواشي دا عمل دا دا حسین پا یادگار کی که دو نیائیو اللذینا آمنو اوفو بالعقود دا اللہ پا وعدو بانی پورا وعلیو کئی پا وعدو کئی دا نشتره چی دا دیورزو تازیمو کئی دا شیگانو موافقت ولی کئی دا رنگی پدی کئی پدی پسی میاش چی دنو اغا سفر میاش تا پا محرم پسی چکم میاش چی دنو سفر میاش سفر ہوئی سفر دا سفر نرے سفر خالیواری دا, دا, دا میاش یو پر دا میاشت چې خوطوی ک داسې په جمی کې راغلی وه په هغه میاش کې په ساروبانېسه بیماری راله نو چې کله بیماری راله ور شوګې خالی شوي نو عرب وی دا سره سفره ده سفره تل م ور شوگانې خالی شوي دا سپیره میاش ده په دی کې یو دا رسم جوړ کړی دی چې په دی کې دونه نه کوئ ولې ځکه دا د نه حصت میاشت سپیره میاش ده. نو یا ایوال لزینا آمنو اوفو بالاقودی دا اللہ پا وعدو بانی پورا والی اوکی اللہ پا دیکی وعدن دے حرام کرده تاسو ولی پزان حرام ہوئی دارنگی دا دینا والا بہر نپری دی نو والا آم پا دی شپی پر خزل بہر پر خزل نی پکار زکا حشرات الارز خوری گی تکلیب بورسی گی نو دی پا دی میاش دا تازیم دا وجنا یا د سپی روالی دا وجنا والا بہر نپری دارنګ لوخي پړ ساتي نو نبوي اسلام و فرمایي چې کله شپکیږي اسن لوخي پټ پٹ پټوي دي صرف د سفر ابيض وهلونه یا د غې د نحوست دوجنه ادي اغه لوخي پټ کړی وي چې موږ ته څه zarar راونراسيږي د دین علاوه پدې کې دا, دا کندونه دانی نه راخلی پیړې نه بګي دانی نه راخلی په وله ته بیا سفر ابيض نکې او شیخ محترم ذکر کول لازم کړي چې اوسړي درند د دانی وړي د میاشې مخکې راغستې د چې ژرانله یړلی نو غې چا پټې کړي بس په دبانې خو را ني شو اوس پس کېږي که د قونه داې را خلم خو سفر او د دن نه کېږي اوکن نه را خللم د لکې نهمال کېږم و زما ترله راغې مینت شروع چې تا وس داې مخکې رابار کړي د هغې نه سلک را او زه کنو ډک پروت دی او لیکن نه داې نه شم راغستلی د دا ترې په ځان باې په خپلهه نه حرام کړی په د میاشت ک به نه آبین را بارکول بلا طریقه داوا اخراج و سفر چه کلا با دا میاش پا تیره دو شوا اما تخپل یاد چی پا دیده که با منگ مند ترلوالی والو پا دیده که چا با مزه مزه منده پا دی میاش که چه سوک را پریوا تو بس اغا بیا چرم نجودی در سفر میاش تا منگ با میری دو چی دست پروگرام ده نداد سفرم چه کلا با میاش پا و تو شوا نبیاد از سفر دو ویستو یا جدا طریقه بډې بډا غ راغستو او یو ګټنه به شروع کړو درزه درزه درزه درزه غرب سفر ابیوزه سفر اوی سو تلو چې کوم سو پا پاتې په کور کې هغه باندې ور سره مات کړل دا سفر دې وسلو طریقې دا نه راوا خبرې وي او فب لقود دا الله په پو وادو پورواله کوي د ځان نه حلال او د ځان نه حرامو مکوي دې پسې بیا آغا چه کمی میاش تیرازی ربیو الاول ربیو الثانی جماد الاولا جماد الثانی پختانه و تسالور خوینده وی دی میاش تو کمزن و خلق دا شروع کری دی چه سترگی نتو ری دارنگی در رجب میاش پس بیا در رجب میاش درشو قدر میاش چهوتا وی لیو آغا میاش و آغا خیر او برکت میاش ده پدای که ودونه زور شی پدای که وی خیر دین ودونه پکی شروع وی بیا په د رجب میاش کې د ځان نه سمونځو جوړ کړی دي صلات الرغائب فلسطین کې به خصوصي کېدل او یو رکات کې به سلزل قل هو الله احد او یذاب و ایداب و دا به د ته د نبی علی سلام خلاف کارو په دې پسې بیا د شعبان میاش و شوقدر پسې د رمضان د میاشت نه مخکې کومې دې تسبیب شعبان خو په پښتون د یو تر شوقذر میاشوي یا بزرګره دینه ام مخ کې چې کم دنو اغا د رجب ته بزرګوي او یو تر شوقذر میاشوي برات برات خو ماره بیدا پوښتنه کوي دا سوې خو دا خبره شو شوقذر دا خام دله شوقذر میاش د شوقذر په میاش کې چې کم بدعت جوړ کړي دي اول پیندل له صورت تا دوی منحوس او اده سپیرو په نظر با ګوري په دی کې اکثر ودونه نه کیږي وداد لمبور رزیدي او د اور لېور د حقیقت هغه حقیقت دا او په شوقدر په میاش کې په اور باندې لو کوي او څنګه لوې کو ما ت خپلله یاديمونږ واړو او مو د چیرلوونه به بالونه جول د دی کاپ نه بیا یو لختې پسې تل لو او بیا به دا تیلو کې د خا تیلو کې شو نو چې کله به معخام شو تن به شو د یو پټیو. تا پم پون رسره هغه پټه ماته او سیادت یاغی د بروتل ټول او هغه لختنه به اور ویله ګول واغیتن ازاس به تول په بره به وشتل دا میاش وا د شعبان د شوقذر دا اول په عام کال کې اور نه کول دغه میاش کې دا اورونه په بره باندې ولي وشتل د وجه سوا د دې وجه دا را برامیکا چاغد بلخ آتشکدا د نو بهار په نوم باندې پا زرگو نو کالا پا غی کی اور نو مر شوی مجوسو با داغی عبادت کاؤ نو کلا با چا غی کی اشپاور از اور بلی دو داغی چکم مشر سردار بو او متولی بو ناغت با آغوی پا خپل جبکی مغوائی مغ مشر بیا داغا چې کم مغانو داغی ټولو مشر چکم بر مغوائیو نو دا بر مغ چکلا آدام مسلمانان شو نو عربی کې د برمغ اغه ته برمغ ول برامیکه چې کمیادیږي برامیکه یو قوم دی دا د برمغ او د مغنه برمغ او د مغنه برمغ نه برامیکته جوړ شو د احرون رشید په دور کې دا په لوې لوې عہدوبانیو او بیا ښه صحیح صادق مسلمانانو خو لیکې چې کله دا ورځ سپیر आले نو سړین اخپل خو ډېر پګران هوزی بیا به بس ویرګه نور څنګه ځم مسلمانان د پاره او ورونه بلو کې نزیب عبادت کوي نو اګه اورونه مشالونه مش مش په بلشو د شپې په پدغه ورځ شو کې به اور بلیدو او هغه چې کوم د مجوسو طریقو هغه مسلمان کې به هغه شان پاتې شوا تردید دوره پوري تقریبا د اورونه په بره اورونه په بلیذل او پندوسونه بوچتېدل د شریعت نه خلاف کار او نبی عليه الصلاه والسلام یذې نو ورکړې الله ربه له دانو حلال کړی دا رنګ دې نه علاوه پدې او شوقذر پو اول اورز شپو کې دی به حلاله نکولې په ولې پدې کې خلې غوسيږي مړې په کې غوسيږي نام حلاله وبو کې دوی نکولې او چې کله با د پین لسمې شپښوا د شیخ صاحب ذکر کول وای ما به تقریر شروع وکړ چې پدې ورځو شپو کې خلق حلاله بده غنی ځان ل چرګان لال کې خوخړې او دا خلق به حلوا په هول او بلسبه نه خورل دداخ د رسم د ختمو ورو د پارا پکاره د چې خلاف وکړې شي بیا چې کله د شوقادر پنلسمه شپه شي د زنوخه پکې او په دې په باره کې روزا لیلۃ النصف من شعبان پښپوان عبادت کړي او ورځې له بیا سباله روزنی سي د شپې چې کم عبادت کړي او صلات مخترا په کې سخاص کیفیت جوړ کړي له خاص صورتونو پکې او خاص تعداد سره وایي نو دا په اتفاق د طول علماو باندې تقریبا بدعت دی ایو چکم حق پرس عالم دیگه موافقت نرکلی داغین الاوه دا میاش دا داغین میاش پین لسم ورز بانده روجنی ول آغا روجه پا بارک زن روایتونش تره خو آغا روایتونا چه سمر دی داغین مدار چکم دی پا ابن لوحیعا راوی بانده لی حجاج ابن ارطاطا بانده لی او دادوارا راویان زعیفان غیر محتجان دی پا دیبان دلیل نلی ولی کی گی ضعیف <زوائیف> راویان دی او دغا حدیث صحیح صندت سره ثابت ندی لیو سلی نیسیر حدیث زعیب دی عمل کون و دی پکی خوی او سلی دا سی حت دا عمل او چې چی پتول مفتیان لگیائی علماء لگیائی دارو جدا او سبا دا دمرا دا فزیلت دی دا سی حت دا حبر او رسی دا چی دل تا با اٹلی باندی شوی تول خلق بستارو جدا کن دا چی چا با نو نیولی آغا تقریبان دغه مفتی دغه ملا چرم دا ن شي ثابت وله چې داروجره صحس نثاب تهه. ها ټیک ده چې ډی زور او لګې کمزورې حیث دي اوره حث ض دغې منظور د قابللو عمل دی او, دیر حدیث قابل العمل او که پظان عمل خو د خلکو داسې حتته غه سوول چاې ټولو کرا شي چې ګ دا فرض روجره او التظان ته دا سېحتته اوه صیدله چې خلکو پ اټل باند دی کړ دی اتفاقی د ټول کلي روژشي ل سته چې د رمزان روژوي د ته ووایه د دې یو حدیث ضعيف نه یو خبره ثابته داسه حده دا اوره سیږي نو داخذ د سواب په زبانه د بدعت سبب ګرځي او د الله د نافرمانی سبب ګرځي نو دا روجه پکې نیولې وي ان شاء الله تعالی په سورې دخان کې او په دې باندې مفصل بحث راشي د دینه ال عوام په دې میاشت کې سنور رسمنه رواجو نه اګه جوړکړې وي چاګړې بیا دارې چې کله د دې پینځل لسره د پیرشي دو رسطانه ای پینزل لسرت عیدہ برکتی نو پا دے که ودونه کوئی خوشعالیانه کوئی ناروا دی خاص پا دی نیت بانی چې دے کې یو منده یا پکې نیک بختی را در عمضان پا میاشکی بیداد دی ناروا کارونه دی پکی سخو زمنگ در د در ترہو حالات دی او سخو پا دے که شبینی دی در ختم تیکی دی شبینا قاریان حضرت براجم شي اوليګه بشي نماز ختن نو قران شروع کي نو هللا هللا هللا هللا ترېچ پيشمنه کيږي نو دې پتم مات باندې ودرولې تي د څه ضرورت شو د صحابه په دور کې چې ته شبینا شوی دا د تاريخي شوی دي ها الله دې په رحمو کې بازشتل خ خلل کې مشتري ما دې ټلیفونو کې وېره چې دې امونګه شبینا کوسي چالو کوه ته ما په دې باندې که تاسو را ځان لکه یویو سی بارته تلاوت کوي نی منيو کوي خپه تسلی بانيو کوي په آرام باندې کوي داغه ور دي زیات صاحب وو واستیک دجين داغه تزمون ضرورت نکو کم چی وی بس اسی یو پروگرام جوړ کړی ماکولات او مشروبات او لپاره اسماښتنه لګیاشي نو خلک په مقصد سپوږی اوسو په ټوله شپه دغه شان غوږ کوي خونی شي زګه چی پختو خبره تو کی هزار سره سټکه ویز دکی او قرآن دغه سے تلاوت شروع دي ټوله شپه په اسپیکر نو شاید چې خلکو تر ثواب سواب ځای باندې عذاب سبب جوړ شي دارنګي د ختمونو ټیګه دارنګي دا تر اویر حکم چې مون شروع کړی دا کومه تر اویر چې مون کو نو دا تر اویر چې دین او صفوا ما چې شاید چې له دې په ځای باندې الله رب العزت موږ له عذاب را نکی نو ثواب تمه تمه کوي چې عذاب را نکی حساب تمړه را کمل دومره چې الله ماف کی سر پر سر دا بڑے رتوروی دا تراویچ دی او باځه په کینو موناور لې خې دي ټاک پا ټاک دی. دی بس یو غرب دی دا ولي موس نه دی دام د الله رب العزت تقریبا یو حکم پسی داغه یو مسخره دا استهزاء دا په مذہب باندې کول پکار دی او په تصلیبان باندې کول پکار دی دا الله رب العزت دې میاشت عزت ور کړې شرافت ور کړې دې نو په دې کې اعمال کول پکار وی په تصلیبان باندې پکار دا دنا علاوه چې کله زمیاشت لريږي نه پاغ شپواني پا بعض خلک زی قبرونو ته چې کله سړي سهار موځو کې راختر نو بس هغه روان شي ټول مغبرې ته مغبرې ته په دغه وروت باندې خاص تل د بدد ده چې مخکي عام ورځو شپو کې ندي اډا غوڅن کې راختر موځو کې رايل روان وي زنانه سو مخکي یاروستي او سړي او پسې دي قبرستان تتل عام والات کې پکارو او خاص کر دې دغه اورد او له خاص کړي وی دانه راوادي شریعت نشاله اف ده دا اختر بدات ټکل اموز لا نه شي او چې هغه درست غبل بیا په ادگاه کې شروع شي د موس په ځای کې شروع شي دا, دا غین علاوه بیا بر ډوړایغان وی د مولا لپاره او دوه هغه کې شپاله سره دې ډوړای ووا پای کې به خوراکو نه د مړو خیراتو نه دا اشرا کی فعلیو آګه الله رب العزت ختم کول او دیم ملک ناغه تیاری لاله د شوال زیقدم میاز شلا د اخترونو په میاس کې وې پدې کې بو دونه نکوي دې کې چې سوکو ادو کې ناغه سپیروي عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي زما وادو کوي ځن د واړه د اخترو د وړو کې د لوې اختر په میاس کې شي کومه یو زمانہ خوشبختره دا اسی خبرې چې پدې کې اس پیروال له ادا دي بعضه بدعت چې هغه رض وسره تعلق ساتي لکه د جمعې شپه هغه د عبادت لپاره خاص کړی ده د جمعې ورځ هغه د ورځې لپاره خاص کړی وی نبی عليه الصلاه سلام د دین منه کړوا لا تختصوا ليله الجمعتي بقيام من بين الليالي زمون متیانو د جمعې شپه هغه په د عبادت باندې مخاص کوي چې په بلش په عبادت نکي خاص د جمعې پښه او دره گی عامي ورځ پر اوجبانه خاص کوي صحابي راغله بل صحابي خوازه او له ډوړې راولې دا وې خره او قربا پک پهلن اخري وې وې ولې نخري وې رو جماله په پرون د روځو وینای سبا به روځي وینای او د ماته کماسر بډوړې خري چې روځي په ماته کلو د نبی له او سلام له لاړو په د پما باندې روځا دا چې دا منیسا نبی له چې کله دغه شان د تخصیص اراده ویني نو نذنی ول پکار او داغه صحابي تایید وکاو توصیخ وکاو دا رنګي کې بازو رزي اګه کې دوی سفر نه کوي دا ورځی دا پیری دي په دې کې چې سفر وکي نو بیا انسان چې هغه ټکر اخري بعضي ورځی داس سیوی چې پایې کې کړه نو دي یو کورنبل کوړتا وی ولې ځکه دا ورځی سپیری دي که په دې ورځ لاړو بیا و زمنګ سر تند نه لګي بعضي ورځی هغه خاص کړي د کروندې د پاره زمیندار بلې اتوار په ورځ اکثر کار کاوه چکله بده ایتوار او روز باندې باران و اسبه دانه خخ کړي بس روز به اونې ولا بیا که ورستو مکمل او شوا چکله به کډه وللا په ورځ باندې باران او صافت دو سې مونږه به ولته به کیخدو یا د مال کې گټ به وړو بس روز به اونې ولا نو را کډه به ور په سي دیوللا موليان په مدرسو کې سبق شروع کوي اکثر خاص د شروع په ورځ باندې شروع کوي نار ده نو دیم د دی نه دی بچوینو روزیدہ الله ربولیزه ټول یو شان رازی وی چې کومه فضیلت ور کړل شي شریعت هغه فضیلت ذکر کړې جملې فضیلت ده د موز په وجوانی رمضان له فضیلت ده دروځې په وجوانی دا نه دې په ګل رمضان نبی اساس مختارات جوړکا اذان نه کارونه جوړکا دارنګه دې دا پنځمه پورس باندې با غسل نکاو سربې نګمن ځاو دارنګه نور زنه کارونه چا نوكان به نکټکول په پا دیکی بیا انسان پا غبانی زوال هغه اغدا تکلیف پیخی گی دروازی بازی دا سی رسمونا رواجونو چی بازو رضو شپوکی سر بین نخراو ویولی پا دیو رض بانی چاوی اختا اوخرول ناثر اسپینی گی دارنگی بازو رضو شپوکی دا کسی جوڑی کڑی وی دناوی رتلو سرا اغه سره رسغونا په ودونو کې ځان لري واجونا چې کله بناوې وا دښوا دا هغه د غېدتلن ر مخ کې ډک منګې په انګن کې کې خدو دا رنګ دی مال کې او غټو کې کې خدو وله په خوا په مالګه کموا دې کوستان د خلکو په شاباني دا غټونو د مال غ او په خې جول بیا تړلې را ګران په پریوتله دې وجنه په خوا به هغه مالګه ولا کلي نه استعمالول سا دغه باندې دا د پا تپاو چېره لګه لږي د دا مالګه او بی تړیرېقیمتتیوي دلا به مخکې انګن کې خودل کره دا بهرکتی شي د دین علاوه نور داسې رسمونونه او واژنو چې کله به نایدخر که اوور دله خاون کور ته اوه دله د هلته ب کالی په بو کې دکړی سرزر او هغه به به په ورشیندلې چې موږ دا کور د سرو نه ډک شي ای جا جاروکل کله به دا کول چیرې غنم به راغاستل هغه به په هغه جنبان وروښتل پیسې به پیو وشته دا اوریجه به پیو وشته چولې دا برکتیش غنم اور بشه اوریجه ډیر شي نو خلکو باغ اوریجه غنم د خپل ځلانه نکړ د رزق بیزتی بو شو نو رزق بمبکیو دی به ور پسیوبیا به دا کول چې کله بنای رالا نو آغایی لوی لاس که کبل ورکلن کبل و جرل دیری مضبوطی چی را دی جرل پا دی کور که خخخی او اولاد زیاد شی وریجی بی ولی ورکللی ولی وریجی سپینی وی یو بل تزلون سپین شی دارنگی اول بی پی خواگا خواللا چی یو بل سردیر خواگی شی چی اللہ نخو گی کنا تی پی طول و رضوش پا ظلو بی خرمو داغا حل بی, دینا دا پاس بی کم دینا خور و داغه سلور વાળو پلوونو پسره مال ګټړلې وا داولې د دا برکت د پاره دناوي د پاره به جوړه غندل کېږي داغه د دا پاره به را راټولې شوي هغه زنانه چې هغه اول زوی شوی هغه به دناوي جوړه کټکول و جذدار چې دا زنانه ولا جوړه کټ کی نو پدې کټکول او پدې غندلو کې وسو چې ته خو خبر سره اب زوي راځي که څنګه دې زنانه به اول زوي کی بیا چې کله ناوی با دا خاون پا کور گی کی کین آستا نو دیو والا معشوم علک براست پلاس که بیولا غور کو چی اللہ والا اول زوی ورگی دا رسمونا رواجونا دا زان خلکو کو جرکڑو دا سخر خواخی کور تا بچه اورا سیدلا نو آل کې کی درشل بان اخکتا کول برا کول اول به پی دا ور سیجده اکل دا ایمان نا بی اخلاس اکلا دا سخر په سیجده بی پی اکللا آغوی لبی پی ع نو او د ایمان نه به هم خلاصه شوه دزق ب ذتیب هم پهې اووشوه او, او ناویلله به اول قرآ په لاس کې ورکوو د پته نه لګ چې حالت د پاکې به کاد به و که به نو بس هغې غریې به هم قرآ یو پلس کې مطلب ب هغی بهم ما دا قران و ک د سر خواې سرې وختیر کوو نو بس سبا به سر خواې مخکې دا بهور پسې وه او ج کله جنې جړه و راله د داسې کور کې و اختلاپات راغلی دا کومور غریبه به پاسه رغيبه زه یې جاروکاو نو د ښاونیو پیرې سوچ کولای دا چې راشت مور به زه یې جاروکای د خزه په قلار ناسته زبر پاسم دی مور نمبر یې جارو عالم د دې کې وسونه سه حاراشي دا به پاسي او دا جارو په سماده لاس نواله دی به جارو کی چې مور زه یې جاروکای او پاسه دله مور زه دا زه یې جاروکم جارو چې تی اگست نه زه جاروکوم د زه جاروکوم دا مور او د زوی جګړه د خزه را جګړه ولیکوي جارو ولې پم بیا زنیم کلا نیمه کې ورکلا انو یو لا مور لکه تاسو ځوړ ځګړ اسلکه دا خره جزې مګنیو بلبن وځلو دا قسم اخرې چې چرې زمانه خادي او خوشالي اونممای دینه الایا په دغه ورته کې غوخه نو ورګي وله وخه باندې چاړل گی دلی اسرې د دوی یو بل سره چاړي پچا او ابیاوا مصیبت په تګران شي د دینه الایا چې کله را روان وي مخ کې نډیو بلول دورا زرااب لاټین په کور کې بل کړو وځي دا راته را ناشي د مخه سه شي رانه شي اځي مخه د توره تیاری وکړه پلاټینو نه نه ته راډو نه بلکا ولشتک اغه مصیبتونو اخلاص شي اغه اخو کې مارتنګ پالاخه کې شیخ سب ذکر کول ویل جنبه مخ کې مولا روانو اغه په پچش کې قران واستو او هغه په منډيوالو جنوالا ورپسيو وای ما یو پیر راونی چې دا سړي مولې سي او بلې سي پرې ماته د خلک راځي او جج کې به قران اغستې او د جنډه په مخ کې روانو دا لانت په دی علاقو باندې خورو دا ناروا کارونه چې د هندوان رسم او طریقې وي هغه په دې مسلمانانو کې خورې وي د غمونو رسمونو ریواجونه غم چې به اوسو نو اول چکلا د مړي رشتہ دار بارارسی نو نن به غم شوي او د ور له پص به هغه ملې دو یا با کم بوک کامسکم روش پاو بگی پا تیری دل نبی علیہ السلام فرمای جے دراز مڑشی شپیتے م پرے دے جے شپیملشی ورزتے م پرے ادی اگر تاخیر فی تدفین دا رواو یا بداسے د شروپ اورز بمળે ہوشو نروے خامہ خامہ زیارت تا بیا زیارت نمازیگر نہ پس به خا خاطر جمعہ شپے نصیب شی اے یا خر یاس پے جمعہ پشمور یا بو شو مشترب د جمعہ ن دلیله القدر پشمور ش اللہ به وبخی یا د سریخپل عمل چې د غ شتهې نو هغه په خکل شپله کل ت غ ته میلا هغه الله نبخي دنه الاوه چې کم مړی بیا کمځای کې او لامبو ځ نه ره کم بلی چې او اوعبه چې کمځ ک اغلی به ی او دغل کاه نپلی او چې دا او بچ ته خوالی شي داسدي دا سپیری دي چې کم ماشوم ته به اولهېې په دوبانهصوروره شوي می د لاندې به چې مړی په خوا کې به تیر شپې د ماشومان د مړی څو رشه لري د مړی چې څنګه ژوند دی او ما م... ست پلارو یا رورو رو یا نیکو چې مرشم هغه شان داغنه يرنه د دا پکار انسان دی الله رب ال عزت روح واغستو نو کې د سپیرواله ناراضی چې کمزې کې به مړی لمبولې شه سو شې په پاره زې کې شمه ولیدلې د دې په اړه چې دې ته د مړی روح راضي اواسته نه چې هغه طبيعت دانا روا طریقې وی دروازې وی کلاو پر خدلې وی وجدارای کې دروازه بند کوه سنه چې د روح راشي او بیا دروازه بند وی غریب به پریشان او لاړ وی چې آسمانونو ناراضه مخبرین راتو نو له پرې د دروازه باندې نشه وښته چا وی چې راته ملې چې په بلی باندې ګرځي وی دا پښود اچر وی چې په بلای ګرځي د دینه علاوه سپې وی لوټلې ځکه سپونه یې روح نه یریږي ملائک دا ملی دا روح با اویاریگی صداقیو کولی دا اول خیرات سانده علال کئی د درم خیرات شاوی اوز پا دی گرمه کی وار پزان نپویگی سطح و بود کئی او کدار روز شپی پی تیره شوی کنا بیارو سو تا دا دار طریقه خوی وزر دی بیرتیانو خمون دلیوا اوز سطح اول نا خیرات مکوا اول کدی زلی در منوی پزان نپویگی چی تو تا سوی ناچا پا کئی اږي ابته دوتي شوې غاسم چپاري ځان سره ګرځوم خپل مال لے پکاريږي به مینه بیا یې سم نه کړي دی په گھر م کوي والے دا وساره سچ به او تیمانه نو مالو او کدو کون دروند مال بو پاګي به خراتونه خورل ناروا دي حرامو دا الله را له ځد د دین مخالفتو شروع مړې چې په پکم لفافه پکم کپڑا اولم بولې شو ناګه کسوله هغه وس پیروا داږي زه بسوک او د ملي کور موليسيف کرے اوله گئی د کفان نه به کومه کپلا سی واښوا عینه به یریدل چرته اوله گئی موليسيف کرے اوله گئی د مړی جامي څوک بیاغون دي دا اوسي چاوا غوستي مولکي کی چپکي کی موليسيف له اوله گئی د سپيرو مجموعه هغه د موليسيف کور ګرځوله دالنګي د مليزه پارا دلامبولوجي کې متختی دي اوسم په جمعاتونو کې پرتې دي موخه د جمعات نه بارکري په اړه ده کې سپي او چدي کې یال دا عام جمعاتونو کې دا ښه نه ملی چې لامبه په خپل کور کې په خپل تخته پوش باندې خپل کور کې پسو زرایو باندې التاول غسل ورکا د دې تختی اوله جماعت وجه وجدارا چې دا تخت دوی سپیره غړې یریږي چې مړې په کوم تخته پوش اولم باندې باندې سیده کول شي او په دې منګلم بولې ده نو بس کې نظم چپکیږي مزما دارنګي هغه کټ چې کم کوي مړې وړو هغه د کور په کټ کې نوړي کټ نوم دوی یریږي دا شو کم گاڑی کې وچه مله ایوړو وریا غاډه سپری شاته به فورن چرګ لال کو دای اشراکه فع لیا د الله د دین و او شریعت په خنداوا نوره طریقې رسم او رواجونو چیکله بیلور او شوا پاغه بشرمیدل الکوشی پاغه باندې بڑه زی وی الک به اوشو داغه سرا داغه د بشکول او د پاغه به طریقې وی جنې به اوشو داغه د خطبول او پاغه به طریقې وی ځینه وو شو چې الله را برغت نور جن کې نه راکېل به نوم څه کې خو بل یا بل سو دا الله نور نه نو دا دا ونمو نو نور نه نور نو او بل نه شتا بل خسته چې الله درې کلی دا بل درکې کته ډېر و چې بل نه شته بل نه شته په دې ته نخلا سي الله بس کا نور نه نو داسي ظالمان دي چې کم دین سره دی کمی ټوک او کړې کم خندای او ی کله الکوشي یا کله به دغه جیني او شوانا و پډ ایران باندې کې خو دا او به پر غړولا چې الله دې تمه غوسیو دازمو نه راخا چې الله مو له به اوشو داغه ت فوران پر دې هغه الک کمیس به وتا غوستو چې کم بجوندې پاتې شیو خپل به دې یا کمیس نه جوړاو و اجدارا چې تر هغه الک کمیس واغندې چې کم پاینده دې نو دې هم پای او کچره دغه سم مستحکم کمیس وی کې چې دیم په کې چکلا به الکو شو هغه به غوک سورې کو وځدار چې الله ته پته ولې چې دا الک نه دی الله سربیدو کو کله چې جنې دغه الله شرط ملی کې چې الکان هغه ډیر مری دا تاریخي رسمونه ریواجو نو د نظر ختمول لپاره پانی به راو اغستلې په کم عيون انسان به نظر په پښه پاغ نه وای پانی تاولې او چې کله به کی باسي کو هو دی هولې ریکانا په دې غټو اسر کړه باسه اسی شیطانی اسر دے پتا باندې را لین په دې باندې اډامالو میږي دې بس دې ختم کړي یاداو چکل وې نظر ختمول د پاره اوس پني وې اسر کړه هغه باندې ووبا بس چاسار کاو داسې आवाज وکا وی وګورا سم سوزولې وکړه نو تاسو اوس پنه باندې پګرم اوس پنه ووبا چونه خود आवाज کوي دې وې نه سوزولې دا رنګ نورې طریقې وې د شریعت دا ویلو چکل انسان باندې نظر اوليږي اغه بحث به ان شاء الله تعالی راشی داغه شرعی طریقې وی داغه د ختمولو ډیر علاوه چې کلم معشوم د کټ پدې ورکه بازوبان کې نه واستو داسې مکې نه په سرس پیری کې خپل مخوزو پدې باندې دا چل کیږي جاروبه چې کلم معشوم ته ولګې دا نو بس اذربه معشوم راوچت کو او هغه به خپل کو اولاد جاروبه ته واغستل او دغه عادت به دګانی ټوکړي ازما لاس د دماغ شي چې داو ست لاس د دماغ شي او په دې باندې ماشوم نس پېره کی کله به داغه وګونو کې کلی واچل و علي به الګته و کالج او کالې اچول و او کلی به اوته لون کړو د دې نه علاوه دګا له ته اتاو د مرګ نه بچ کې دریو نه وبم نه ومهړو کې چول چا کو به اوته لون سره پارا د دې چې د پیریان نه بچ پریان د چاګونو یریږي او بیا له مشروم سره حاگی چپروتی دا نوره کیسه رسمونه او دا جوړ کړي چې شریعت کې داغه هیڅ حقیقت نه و الله رب العزت دا سه حالات پیدا کړل حق پرس علما پیدا کړل چاغید دې رد کو او دې تردیدو کو چې دا کارونه دا د جهلاو کار دې د شریعت او دین کې حدیث او ثبوت نشته ملاسبان به دردو اغینه د زنانو سر یوخت تاو کین سترګا پرا په دوشو ملمر را روان دی لوپټه ول زنانو سر نه په خریدوش او سوک راضی په تبخی وانه چې کله ډوړی او پلسه یاره بس ملمر را روان دی چې کارغه به کله आवाज کا کاو شروع ملمر را روان دی کارغه عالم الغیب وو ډوړی عالم الغیب را پیدل سره کی کنیکشنو تاسو اجيبه کیسې وی کله په کورونو باندې دغه غوخ کر به خخکړی او درولې و ولی پدی باندې د نظر نه بشکیږي زمیدار به ګوډاګې او ولی پدی باندې د نظر نه بشکی ایو زمیدار نه چاته پوسو کې داسری ویجیردان به صرف دغه پاړه او درولې دي چې دا مرغۍ د فصل نه خوري نه هغه تماکو لاته چې تماغۍ خورلې دي چې په تماکو کې تا او درولې خو دې د پاړه او درې چیرې ده په نظر نه بشي او د بدو نه بشي راښا چې کله به تعاللې اول برکت دا چې په پکې شروع شو او بسم الله وه برکت برکت دی دا غین علاوه شیخ ایبی شیطان کله کله ویل رضی دوی به او دینز غلوڑی زاگې طریقې سوا تر شی په خوا کې وسبه تړلې نو چې کله ویو تولکانو سپيله به غرب ور کړو او دې تختي چې را شپې ختمو لا سپيله به ګوژیا دیسدلې و زمونږ یو یو استاد او د غصن اكو دا غلو غصې لري دیا ته ا پیری براتوت ته خطرې دي دا پاڼې ماڼې یو بيزول را سندې یو ګډ را روانه ده وړې ډرې شم برات ته تلنه را سندم مرزا مرزا ګډه په سپوځه را روانو پروتوبیک له چې اسټول تاګ په ځای باندې روانه کړ زيده سن اهل غندګو هغه چې وادو یو پیری دی او تاسو شو چې کوسه شو او تاسو شروع دې خبر اوتګي ما وی چې تبا لوي شي زم الله زمن راکي او به لمکي داغه نو داسه عالم جوړ شي شی له شیخ ولی الله سره تراله ته دومره له اهله تخو زمان نوم سبا غرب غرب غرب غرب خبي ولا چا خبي چا بیا وکیناس باوی چې مالو بالله زمان رکی هغه با لوی شي هغه با داسه عالم شي لکه شیخ القران مولانا محمد طاهر چې عالمو ستا داسه را سی بیا غرب غرب غرب بیا و چې دمو شو بیا ما چې الله مال زمان رکی هغه چې دا سوچ کړي چې دا یو یو عالم ختميږي هغما خو د بیڑا چ پکړي اخر کې دې آغی چې برښخت مولا غریب سپیریب آغا بیڑا چا چې پکړې و دی حالت بولی شیطان تختی دا ترې چې وی ناروا چې شریعت کې نوی او خلکو د ځان نه جوړه کړي وي الله رب العزت نبی له صلوات او سلام په آغ دور کې چې کم دور کې د باران غفتل او د پارا د غوا په لکې په زوی خشاک اوتاړو آغې ته به اور او لگاو او غوا به چې قوالې وي الله به اوس په من باندې رحم ا شاعر وای اتجالو بیکورم مصلاتن زریعتم بین الرحمن والمتری اوا چکم تای لکای پس خاشاک تړللی اواغه ترې اور لګول غتاره باران زریو او غر زولا اغه دورو چې کلا به دمبړی سره خواکی دوغل کند او کنه سپلی شولا اواغه ته به جنده او خوا کوسکو اغه له خوراک خوراخ ښاکنه اور کاو دی دیب الله ته ټکای الله رب العزت په پدبان لري رحم کوي نو زمون پمړی باندې بمرا با هموش هغه دوروت خپل لونه جو انده ښه خولي او هغه دورو چیکله به سفر له انسان روان شو دی بلال په ټیو زکی به دربل غټه ورکلا یو وحوله به غټه ورکلا چیکله به واپس د سفر را له پینځه پس درې کاله پس هغه غټه به کولا شیوا دبا خزه طلاقونه دی خیانت کړی دا دو دغه جاهلیت دورو دا رنگ نورې طریقې وچ داغه انسان تذکیره نشي کولی الله رب العزت په هغه تیروکې نبی عليه صلوات و سلام رسول لهغو هغه جاهلیت تیرې ختمې کړې خلقو کلمہ ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله ویل په دی کلمہ کې وعده کړل چې الله ستا احکام چې تاسو ویلي به منو تا چې کوم شی حرام کړل هغه به حرام ګنو دا جکمشیت حرام ندی ویلی آب مونږ پزان باندې حرام وو ما زیګر کې بدانه کې زیمجارو کودا کیږي زړ ساده چرې په سر کو بس پمونږ باندې دا کور خانه راغله دې کې سپې روانه دي مونږ باندې دا جامی خې ناراضي په دې کې سپې روانه دي په جامو کې سپې روانه نشته پتا کې بس سپې روانلې چې عمل بد دي نور په دې کې پکور کې په ځای کې پجامو کې دې کې سپې رواني نيوي نو الله رب العزت هغه و ادمه کي تکي چې کومه وعده دي کړې ده الله سره هغه پرکا او پاره کي زياتې مکو دوک مکو الله رب العزت فرمای يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو تاسو پروا له وکي په لوځن باندې وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ رَوَاضِي ستا سره پارا اغه ډنګر چارپيان إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَغَرَّغَ چُلُستلې شي پتاسو بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ الأَنْعَامُ كُلُّهَا قَتَادَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَي دَأَ جَاهِلِيَّتْ وَلَا بَازِ بَزَان حَرَام کډیو یَاد وَین چ دې نه مراد هغه چې کم د ساري پخېټه کې به کم بچي وو ساري حلال شو الله را العزت په هغه بچي چې کم پیدا شي اغم حلال لې دوی بنه خور او سرسمنه ریواجنې شروع کړو یاداره چې هغه وحشي ځناور زګه بهیمه د بوهمنا هغه ته لکه چې تمیز نه کیږي او هغه وحشي ځناور انسان خاص نه پیژني وحلت لكم بهیمۃ الانعام الا ما یطلا علیکم مگر اگر چلوست له شی پتاسو غیره محل سیدی مشیتاسو حلال غنوں کی اخقار لرا و ان تم حرمن پداسه حال کیجیتاسو احرام کی احرام دے تله اخقار به حلال نغنی اگر کستا لاستور طور ل ورزی لاس گرانی ولشی خدات اجازت نشتد ان الله يحکم ما يريد یقینا الله پاک فیصل کای هغه سوچ خو یا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شائر الله اے ایمان والاو تاسو حلال مګنه دې عزت احکام د الله شاعر د الله رب العزت مناس